Bajsić zaustavit će danas svoj vremeplov u 1910. godini. Putovanje kroz stoljeće. Drugo desetljeće 20. stoljeća obilježeno je prije svega velikim ratom. Poslije 1918, kada su napokon okončena četverogodišnja krvoprolića koja su uništila svijet europske mladeže i dovela do bankrota europsko gospodarstvo, svijet više nije bio isti. No vratimo se na početak 1910. Tango. Novi smijoni ples pod rijetlom iz Južne Amerike u trenu je postao popularan u mladih ljudi diljem svijeta, usprko zgražavanjima starijih koji su smatrali da je blizak tjelesni dodir i senzualno-lelujavo kretanje vrlo uvredljivo, nepristojno i nemoralno. Dakle, zbog toga je tango postao još popularniji i tako se ples, isprva izvođen samo na kazališnim daskama, preselio u sve slojeve društva. Osnovane izviđačice Sir Robert Baden Powell i njegova sestra Agnes Osmislili su organizaciju S jakim naglaskom na disciplini Tijelesnoj spremnosti te čistoći tijela i duha Određena je i pogodna uniforma Koja se sastojala od kaputića Suknje, kravate, šešira širokog oboda I crni cipela Skautice su imale razrađen cijeli sustav s patrolama, nadzornicama i počasnim značkama za sve zamislive ženske vještine s naglaskom na kuhanju, brizi za djecu i kukićanju. Fražetkinje protiv britanske vlade. U Velikoj Britaniji djelovanje pokreta sufražetkinja kulminiralo i štrajkom glađu. Veliki broj sufražetkinje u zatvoru prisilno su podvrgnute hranjenju. Operacija se izvodila kroz cijev kojom bi liječnici unosili hranu u ždrijelo. Ovakav postupak izazivao je mnoge prosvjede. Umire posljednji prerafaelski rafaelski slikar. 1910. umre William Holman Hunt, posljednji sljedbenik prerafaelske struje u slikarstvu, koja se pak trudila zamijeniti vulgarnu su suvremene umjetnosti povratkom drevnoj jednostavnosti. Nečude stoga primarno biblijske teme pre-rafaelaca, kao što su Isusovo dječarstvo i žrtveno janje. U očima tadašnje viktorijanske kritike, njihove su slike izazivale podsmih i tretirane kao grube i ružne. Lav Na železničkoj stanici Astapovo srušio se Lav Nikolajević Tolstoj. Njegovo ime se veže uz dva najpoznatija romana, Anna Krenjina i, Rat i Mir. Veliki pisac se odrekao od svoje imovine, a posljednjih je godina života pokušao živjeti kao ruski seljak. Stravinski piše, balet Žar ptica. Sin poznatog ruskog pjevača, Igor Stravinski, proveo je svoju mladost u Rusiji, u Petrogradu ili po ljetnikovcima svojih rođaka. Ubrzani glazbeni studij je završio kod skladatelja rimskih korsakova. Uskoro odlazi u Pariz, gdje će ga izvedba baleta Žar ptica proslaviti. Prije drugog svjetskog rata seli u Sjedinjene američke države gdje se posvećuje glazbenim inovacijama, nepristano mijenjajući stilove. Stoga se Stravinskog mirne savjesti može nazvati glazbenim pikasom. Povijest četvrtkom Recimo da znam nešto. Bila je prvo... Nije prvo postajala lopta, mislim, nego prvo se... Od neke krpe radila lopta, mislim, ne znam. Tako. Pa, nogometne lopte prije su... Prije su bile od krpe i onda se sve u novije vrijeme počne neke zračnice raditi unutra i sad su postale prave. Pa malo, moram prijat' malo. Ja, iako mislim da je našto u Brazilu, i to da loptanjem nekog zamotuljka, tak nešto, koliko se sjećam. Ali nisam siguran. Pa mislim znam da je igra kao takva se prva javlja u engleskoj po današnjim nekakim pravilima, ali znala se igrati prije u antičko doba i od prvim tim utakmicama znalo i biti mrtvih što danas više nema. <laughs> Znate li kako je izgledala prva lopta? Napravljena od trave i pruća, od drveta ili kamena u obliku goveđe mješine napunjene zrakom ili sitnim pijeskom počela se kotrljati prije nekoliko tisuća godina na našoj planeti. Bacali su je rukom, gađali štapom, prebacivali glavom, koljenom, laktom i kukom, a neki su je i šutirali nogom. Legende, spisi, iskopina i kronike ukazuju na činjenicu da se prva takozvana nogometna lopta rodila prije 4000 godina u zemljama Drevnog Istoka i u državama antičkog svijeta. Neki su imenovali kineskog cara tija tvorcem igre s loptom na dva gola. Kažu da se to zbilo 2500. godine prije naše ere. Jedan dokaz ipak postoji iz Kine, a vezan je za pra-pradjedu nogometa, 206 godina prije naše ere. Tada se za vrijeme dinastije Mani igrao čukih, što u prijevodu znači udarati loptu nogom. O povijesti lopte govori nam sportski komentator Hrvatskog radija Fredi Kramer. A nogomet vuče svoj korijen u raznim igrama loptom, koje su se vremeno diferencirale. Razni crteži, kamene ploče, kipovi, drvorezi prikazuju igre loptom, odnosno nekim okrugnim predmetom iz različitih povijesnih razloblja. Tako se u povijesti razvoja nogometne igre razlikuju dvije etape. Mm -hmm. Mislim da vas to i zanima. Yep. Ja ću vam reći prvu, bez ikakve sumnje, prvu etapu čine razne praigre za koje, do duše, postoji priješnja oskudna likovna dokumentacija kod Kineza, Grka i Rimljana, te podaci u raznim analima i nekim dokumentima koji se pak bave razvojem igara sličnih nogometov. To bi bila ta prva etapa iz čiha nalaj vidljivo da su u opisanim igrama sadržani i izvjesni elementi igranja s loptom, nogom. Različite igre kod kojih se lopta udarala nogom bile su od davnine poznate na svim kontinentima. Prvi pismeni podaci u igri sličnoj nogometu potječu iz nekog kineskog izvora. Malo čudno, ali tako, iz kineskog izvora. Lopta je bila od kože napunjena perijem ili životinskim krznom. Dvije momčadi jedna nasuprot drugoj gurale su loptu nogama, leđima, glavom, prsima i ramenima. Jedino se nisu smjele upotrebljavati ruke. Pobjedila je ona momčad koja je prva gurnula loptu između dviju bambusovih trski. U to doba u igri je sudjelovao veliki broj igrača. Ta igra u sedmom stoljeću prenesena u Japan, a igrali su je samo plemići. Dakle, na neki način bile je u to doba privilegirana igra i svake bije godine demonstrirali pred japanskim carem. Vrlo slične tim igrama iz Kine Japana bile su starogrčke igre Episkiros i Epikoinos igre, gdje su također nastupale dvije momčadi s istim brojem igrača, a igralište je bilo omeđeno dvijema poprečnim linijama te srednjom linijom od naslaganih kamenčića. U toj grčkoj igri lopta se gurala nogama i rukama, a cilj je bio prebaciti preko linije protivničke momčadi. Prije početka igre, momčadi su stajali iza svoje golne linije. Na loptu koju je u sredinu igrališta ubacila neka neutralna osoba, danas bi to bio sudac, obje momčadi potrčali bi prema srednjoj liniji, tako je počela borba. Rimska igra s loptom, zvana harpastum, prema ocjeni rimskog filozofa i učitelja govorništa Seneke, ta rimska igra bila je gruba i oštra, a igrali su je rimski legionari. U toj igri koristila se mala punjena lopta. Slične igre, zabilježene su i u sredovjekovnim napisima. Tako je jedan engleski kroničar, Fitz Steven, iz 12. stoljeća spominje neku omiljenu igru loptom, koju su na pokladni utorak igrali momčadi dvaju cehova po ulicama i pred građima Londona. U 15. stoljeću igre loptom, toliko su se uvriježile po gradskim ulicama u Engleskoj da su ugrožavale građane pa su kraljevskim dekretom 1314. godine prvi put zabranjene. U Škotskoj su igrali oženjeni protiv neoženjenih, a ta prva zabrana u Engleskoj po kralju Edwardu III. bila i zbog toga jer su podanici zanemarili vježbanje lukom i stijelom, što je tada bilo vrlo popularno. U Francuskoj se u sednjem vijeku igrala ta igra pod nazivom Soule, bila je poznata kao narodna igra u pokrajini Pikardiji. Kao ciljevi u igri služili su željezni obruči presvučeni papirom koje je trebalo probušiti loptom. Prema nekim podacima u Francuskoj oko petog stoljeća svaki džak samostanske škole morao sa sobom donijeti loptu. I u Italiji se u srednjem vijeku odvijala nogometna igra pod nazivom Calcio – Smatra se da se ta igra održavala između dva mjesta. Lopta se, međutim, mogla nositi rukama, pa je ta igra bila slična ragbiju. Mnogometi e, izmislili su ga Englezi 1800 i -e neke godine... Čin mi se da je glavni osnivač ili tako nešto, bučar ili ne znam, tako nešto, e, da su donesli prvu loptu iz Engleske na ove prostore, ne znam koje godine točno, ali slušao sam nešto. Znaš li što o povijesti svjetskog nogometa, gdje je rođen nogomet? U Engleskoj. Ne, toliko nisam upućena. Ne znam. Samo znam za Hajduka da je osnovan 1911. godine i njega malo simpatiziram. Kad dobije, drago mi je, kad izgubi žao mi je. Na vrenike najbolji svjetske. Ronaldo, Šuker, Prosinečki, Boban, a šta znam recimo... Ovo stranih, Polgaskonj, Erik, Antona, Zinadin, Zidane, tako ima. Pa, tu i tamo znamo još kad sam bio klina je nogomet poustilih to davno i još i te, kak su ono, mislim, igranje i to i pretižno mladi i to me je zanima uvijek i pogledat ovako i neke sportove i to. Znate i što o nogometa? Pa ne znam vam to odgovoriti na to. Da. Gdje su prave kolivke svjetskoga i hrvatskoga nogometa? U svakom slučaju u Engleskoj. Druga etapa je razvoj nogometne igre od 1863. godine, kada je osnovan prvi savez između klubova Londona i Cambridgea. A te godine odigrana je u Engleskoj i prva međunarodna utakmica. Od tada se nogometna igra potpuno diferencirala od ragbija i postala samostalna športska igra. U Engleskoj zovu futbal, u Njemačkoj fuzbal, u Rusiji futbol, italijanske tokalče, češki kopana, a kod nas nogomet. Postoje podaci, jasno, prva nogometna pravila su napisana u Engleskoj, a onda su prevedena u ostale, na ostale jezike, a kod nas su nogometna pravila isto usvojena od engleza, koji su konačno i na neki način značajni, da su donijeli nogomet u Hrvatsku. E, zna se sigurno da su englezi, kad su došli u županju, e, graditi tvornicu tanina, s obzirom na bogatstvo slavonskih šuma, njihovih rastova, onda su igrali nogomet igrali su tenis i nogomet tako da smo 1881. zabilježili kao početak nogometa u Hrvatskoj a 1981. znači nakon 100 godina je u Županji održana proslava te te obljetnice igranja nogometa u Hrvatskoj a podignut je i spomenik nogometnoj lopti tako da smo po tome malo jedinstveni jer je podignut spomenik nogometne lopte u Županji Županja je vrlo e, značena za te početke i tenisa i nogometa jer su ti englezi predvođeni jednim istaknutim e, i inženjerom i športašem Fredom Hebernom koji se o, oženio tamo sa domaćom Lady oni su kasnije zvali Šokačka Lady to je bila Katarina Horvatović e, Catherine Hebern poslije jer imala ime koje je ova poznata američka glumica i eto, oni su na neki način udarili temelje igranja nogometa u nas. Međutim, za pravo organizirano igranje nogometa zaslužni su najprije dr. Franjo Bučar, koji je bio na, u Štokholmu na jednom tečaju gdje je studirao nogometne igre i špotske igre. E, donio tu nogometnu loptu u Zagrad 1894. godine. Međutim, e, zagrebački studenti krajem prošlog stoljeća i početkom ovog stoljeća među kojima se posebno isticao Hinko Wirt, e, studirajući u Pragu, studirajući naročito u Beću, su usvojili tu igru i mi imamo već 1903. godine. Hinko Vird osniva Hrvatski akademski športski klub, skraćeno Hašk, 1906. godine se već igra prva utakmica u Zagrebu na mjestu gdje se sada nalazi stara sveučešna knjižnica na Marulićevom trgu i eto to su počeci nogometa kod nas a hinko Virt je jedno posebno veliko ime hrvatskog športa jer je on bio svestrani športaš on je se sam bavio sa više grana športo a športova, a e, bio je prvi predsjednik i našega nogometnog i teniskog saveza. Od tada mi znamo da se nogomet vrlo vrlo brzo razvio u Hrvatskoj, da su naši daroviti studenti i đaci tu igru usvojili, prihvatili i konačno 1923. godine kada je održano prvo prvenstvo stare Jugoslavije prvi prvaci su bili nogometaši Građanskog koji su u toj državi pet puta osvojili naslove prvaka i konačno istok Građanskog se razvio kasnije i Dinamo O prvim hrvatskim igračima nogometa govori Freddy Kramer Prvi igrači su bili ovako od, od, od imena i značaja, reprezentativci, vratar Dragutin Vrđuka, zatim vođa navele Emil Perška, e, obrambeni igrači Šifer, Rupec, Zinaja, a među najvećima je svako Ico Hitrec, igrač Haška, koji je bio, vidite, zanimljivo... Kad danas neko gleda Kroaciju, pa ona je stvarno nasljednik zagrebačke tradicije kvalitetnog nogometa i građanskog, i Haška, i Dinama. E, Ico Hitrec, za je još uvijek smatraju da je najveći nogometaš svih vremena Hrvatski, on je bio e, često gost u građanskom. Njegov brat je Rudolf Hitrec igrao u građanskom, a Ico Hitrec je bio osnivač Dinama i nekako kupio desetak igrača građanskog koji su nastavili tradiciju u Dinamu. Bio je prvi tehnički referent Ico Hitrec i mislim da Croatia da danas s punim pravom nastavlja i ujedinjuje jednu bogatu tradiciju Zagrebaškog nogometa koji su činili Građanski, Hašk i Dinamo. Postoje se pitanje što je zapravo nogometa. O svom viđenju je nogometa govori Zvonimir Madrić. Ovaj, čujte, treba ga objasniti, činim da svako dijete gotovo čim se rodi. Ali u svakom slučaju svako djete počinje igrati loptu nogom, u prvom redu s nogom, svi beži od ruke. Dakle, mi smo svi nogometaši od najranjijeg djetinstva. Bez obzira na kojem se djeru kugle zemljanske pa čak i tamođe nogomet nije ono što bi se rekao u domaćinu. U Sjedinjivim državama vi imate danas mi, milijune mladi dječačeća koji igraju nogomet i koji će jednog dana sigurno i od Amerike možda napraviti e, velesiru. Prema tome, e, nogomet je sastavni dio našeg života. Mi počinjemo s njim hodati. Prema tome, od dana prvih hodanja udara se lopta nogom. I, I prema tome, taj fenomen se može pratiti samo na taj način. Na koncu, svi ovih kaj igraju nogomet, ovaj, športice, sa rukom, rukometaši, vaterpolisti, kočarkaši, u, u, u razdoblju svoje razonode. Kad se opuštaju, kad ne vježbe ono što im je potrebno za utakmicu, znate što igraju? Igraju nogomet. Jer nogomet najviše pruža bi, ispražnjenje. On je u prvom redu jako je fizički težak, jako je užasno trkovit i jako je užasno predstavlja jednu silnu borbu i napor. On ipak nosi u sebi dušu. Ispražnjenje te duše ne može pružiti nitko kao nogomet. Kao što smo već čuli, ova igra se brzo proširila i postala vrlo popularnom kao u svijetu, tako i kod nas. Pošto je zanimanje za nogometnu loptu postajalo sve veće, organiziraju se i prva veća prvenstva. Prvo veće prvenstvo u Hrvatskoj bilo je 1912. no nije završilo zbog svaže na utakmici Hašk-Konkordija. Spomenut ćemo i prvo svjetsko prvenstvo. Održano je Uruguay u 1930. godine. Nastupilo je samo 13 zemalja, četiri evropske reprezentacije i 9 američkih kontinenta. Zanimljivo je spomenuti da je većina evropskih zemalja odbila poziv za sudjelovanje zbog mukotrpnog i dalekog puta. Naime, tada se iz Europe u Južnu Ameriku putovalo brodom najmanje 3 tjedna, a profesionalni klubovi nisu svojim igračima dopuštali tako dug izostanak. Svjetski nogomet ima i nekih podjela, o tome nam govori Zvonimir Magdić. Da, apsolutno, to je jedna karakteristika. Mislim, u svijetu zapravo postoji takozvana podjela. Sad se probio je taj crni kontinent, pomalo probijaju se Azijati, ali još uvijek svjetski nogomet se temelji na opoziciji Europe i Južna Amerike. I taj Južnoamerički nogomet je uvijek u takozvanom, pod navodnim znacima, ratu sa evropljanima, tko je bolji, i to traje od samog prvog svjetskog prvenstva koji je 30 godina igrano u Montevideo. U svakom če je poslijedan tip nogometa, posebice Južna Američka koje je nešto drugo od Evropska dok je ipak sustavan prati igru više razumom pokušava na najkraći put nekako ostvariti rezultat, dote su Južno Amerikanci e, slobodni, komotni otvoreni, skloni o, o, objektivno govoreći nekoj paradi svaka lopta ipak mora biti, svaki potez mora nositi nešto posebice svaki igrač želi u taj potez u tu loptu nijeti samog sebe prema tome Južno Američki je vrlo ljubak, bi se rekao, jedan drag nogomet koji će zadovoljiti svako dijete čitavog svijeta, pa nije čudo da braziljanci vole svi kogo ih je vidio, kogo ih je slušao ne zato što je to po svom naravi, po svom temperamentu jedna rasa koja je izuzetno draga i blaga. To je, gdje su braziljanci, to je uvijek ples, tu nema nikakvih tušnjeva, tu nema nerada, tu nema ni škotskih huliganskih ispada, tu se pjeve i pleše. Prema tome i to južno, južno podneblje sigurno nosi jedno jedno, jednu osjećaj za one vrijednosti koje se pomalo potisnute, a to je ljubav. Tamo se nogomet igra strastveno, tamo se on voli srcem i dušom. I tako se i tumače na samom igralištu. A jušno američka publika te opet priča za sebe. To, ono sam o to je 20 tisuća, uzmimo, obišto jedno svjetsko provjenjstvo kad igri u braziljanci, bez ožda gdje, prati po 20 tisuća njihovih e, javelim drukera. E, to su... Prvo je to samba, što se tu pleče, što se pjeva, to su prekrasni mladi ljudi, e, djevajaka koliko hoćete, dakle, znači jedan, jedan, jedan slobodan mladi svijet koji se igra, kao što se njihovi nogometaši na terenu e, zabavljaju, tako oni cijeli 24 sata gdje su provodili. Nikad neću zaboraviti svjetsko prvenstvo u Španjolskoj. E, Brazil igrao, nažalost izgubio je jednu utakmicu sa Italijom koja ga izlučila iz iz daljnjeg natjecanja i madretski sportski list koji se zvao Ac koji ću ja iskreno goreći iz hrvatske suradnje za njega e, donio jedan cras našto mislim možda najljepši naslov koji sam vidio e, velikim slojima se bo što je značilo da je dakle, gotovo je Za razliku od južnoameričkoga nogometa postoji i europski poslušajmo i o njegovim karakteristikama A čujte to je jedan što bi se ono rekao malo hladnije nogomete raz puno razmišljanja pun... E, e, stvari odigranih ono što bi se rekla napred to trener je nosao u svojim džepovima, u svojim bilježnicama nogomet koji ne može mislim, zagrijati on sigurno prati određenu zastavu pod kojom se bori prema tome ako smo Englezi na smo Englezi, ako smo Njemci da smo Njemci, ali objektivno čovjek sa strane koji Gleda nogomet, rekom i svjetski, koje ga ne zanima bandera, nego ga zanima i u prom redu igra. On neće nikada biti uduševjen s tim nogometom. On ima svoju težinu, on ima svoju vrijednost jer je vrlo racionalan. On pazi na to da se što brže i najkraćim putem napravi taj gol, da se ostvari povjeda. Ali on je nogomet koji ne može zagrijati srce nikoga. Prema tome, jedan nogomet koji, nažalost, postoji, a koji je ujedno i izvrsna jedna kontradikcija cijena onom svijetlu koji nosi po mojoj ocjeni južno-američki nogomet. Ja sam općenito poznat kao pritaša upravo tog nogometa, baš zbog te njegove slobode. A, evropski, odnosite nordijski nogomet, nogomet sjevera. Logično, sputan je na koncu i tom klimom. Ja sam razgovarao s sa trenerom Liverpoola, Peislijem, na jednoj utakmici finala u Parizu, kupa, kupa prvaka, Liverpool i Real Madrid svi igrali, ja ga pitam ovaj, razlike između engleskog i južnameričnog mnogometa. Šta ću vam pogledati mene? Ja sam cijelu godinu u trenerci. Oni su cijele godine s opuštenjem u kratkim gačicama. Prema tome, to, ob, obleke već proizaz jedna razlika između jednog i drugoga. Povijest četvrtkom. Ja sam Dražen Jerković, rođen sam u Krešimirovom gradu, Šibeniku. Nakon 10. godine ovaj, doselio sam se u Zagreb i svi ostalih. Više od 50 godina sam u Zagrebu. Mnogomet sam počeo igrati u pionirima Dinama sa 10 godina. Evo ga, godina sam slavio 50 godina rada punog Inače e, igrao sam u hrvatskoj i tada bivšoj državi samo u jednom klubu u Dinamo, odigrao sam negdje 330 utakmica, zabio 340 golova. E, Igrao sam za reprezentaciju hrvatske tadašnje države. Bio sam selektor trener i selektor tadašnje države i selektor hrvatske reprezentacije na njezinim prvim utakmicama. Bile su ovo riječi Dražena Jerkovića, igrača i trenera, legende hrvatskog nogometa. Zapitali smo ga kada se rodila prva ljubav prema nogometu i koliko ga je teško igrati. A vjerovatno to nekoliko nasljedno, jer i otac mi je igrao ovaj nogomet. Ja sam stanovao blizu stadiona Maksimiru Žezdičkoj koloniji, to je 100 metara od igrališta pomoćnog. Tada je to bilo vrijeme kad je nogomet bio nešto veliko, a ostali mogućnosti življenja su bile dosta skučene, teške. Nije bilo kafića, nije bilo novaca, nije bilo automobila. Dakle, nogomet je bio sve de facto za nas. I jednostavno, to me, toliko sam zavolio nogomet da sam čita svoj život posvetio nogometu i nije mi žao. Mislim da, da sam čitav taj život ovaj ispunio s jednim zadovoljstvom, jednom ljepotom. Čovjek to mora voliti, prvo mora voliti, a onda mora se i odricati. Ja sam recimo, samo za primjer, ja sam sa 22 godine se naučio plesati, a to je recimo nepojme, jer mene nije ni ples zanimalo, ni ništa, iako je bilo tada, isto se imali su i ovi plesnjaci, ali mene ovaj zanimao nogomet. I jednostavno... Kad god sam mogao ovaj bio sam igrao nogomet. Svi oni koji su jednom igrali nogomet ili će ga jednom zaigrati, svjesni su brojnih odricanja koji sa sobom nosi bilo koji sport pa tako i nogomet. Normalno trene, e, igra se mora ovaj spremati, mora se e, dnevno trenirati a šta je još bitnije taj umor i taj napor mora se isto na drugi način čovjek treba se znati odmarati jer ako vi samo radite a ne odmarate se onda dođete u situaciju pretreniranosti ili tako dalje da sad stručno ne govorim ali to dolazi do jedne situacije kad vi ne možete davati svoj maksimum i zato čovjek mora i trenirati i apsolutno se odmarati. A da bi se odmaralo, onda ne može ove druge stvari uh, upražnjavati uh, koje uh, bi štio. i To, to je naročito, govorim, kad se nogomet igra, to se može još napraviti kad je čovjek mlad, kad ima 10 uh, godina dok igra u podmlatku, ali jednog dana kad počne igrati ozbiljno, onda ne može. I bez obzira da li je i to uh, i amater, ako on u subotu uh, Otiđe na jednu svadbu, a u nedalju igra jasno da njegov učinak nije adekvatan i da ne može biti dobar. Odnos on se već u napred opredjel da nije pravi profesionalac i da mu nogomet neće biti zanimanje. Uči nogomet, igrač može zadobiti brojne tjelesne ozide. Koliko je nogomet grup sport? Slušajte, sve zavisi kakav je udarac. Ja sam imao udaraca koji se nisam izao s zemlje. Su me za toga u bolnicu, stavili nogu u gips, a bilo je oni kad su udarca. Manje bolni, više bolni, a oni kad su prelomi. Međutim, mislim da je nogomet nije gruba igra i događaju se povrede kao i u svakom sportu, nakon čovjek oda ulicom pa može pasti ovaj, pa slomiti nogu. Mislim nije toliko ovaj grub. Ima grubijana, ima oni koji vo vole igrati e, nogomet e, čvršće, grublje, ali to su oni koji uglavnom malo znaju nogometa onda to nadobrađuju. O tome da je nogomet ponekad grup sport i prelazi granice sportske igre pokazuje nam i prvo svjetsko nogometno prvenstvo. Na utakmici Uruguaju u igri između igrača Uruguaje i Argentine probleme su radili vatreni navijači. Urugvaj je pobjedio, a ogročeni navijači u Argentini demolirali su Urugvajski konzulat. Tučneve su potrajale do jutra, a kao vrhunac svega bio je preki diplomatskih odnosa dviju država. Navijači su svakako bitan dio svake igre, pa tako i nogometa, no brojni su primjeri divljenja tijekom i nakon utakmice, što prestaje biti sportsko natjecanje. U takvim uličnim borbama zaračenih nogometnih strana događaju se scene kao u nekom apokaliptičnom filmu. Događaju se lakše i teže ozljede u kojima mnogi stradaju. Tada nogomet prestaje biti zanimljiva igra i postaje nešto drugo. Zaključit ćemo treba navijati, ali sportski. U fenomenu navijanja i povijesti naših navijača govori psiholog Ivan Magdalenić. Pa možda da počnemo malo sa prikazom koji ne može biti dosadan. Našao sam u literaturi podatke da su zapravo od uvijek uz neke sportske prireze bila povezana i neka nasilnička ponašanja ili malo ponašanja koja su izlazila iz okvira društvenih normi. Pa je zbog toga kako navode neki engleski autori tamo u Engleskoj već u 13. stoljeću od strane crvene autoriteta su neki sportovi zabranjeni, a početkom 14. stoljeća čak i sam engleski tadašnji kralj Edvard III zabranio nahodno priredbe nekog sporta koji je vrlo sličan današnjem nogometu. Dakle to je vrlo stara pojava. Uostalom, neki sociolozi uspoređuju sport i rad, sport kao nekakav simbolički rad bez pravih shrtava. Dakle nekakva, to je nekakvo događanje u kojoj su uvijek vežu nekakve žestoke strasti pa onda za to uz to uvijek vidu nekakve snažne, snažne, dakle, emocije i o tome odgovarajuće ponašanje za koje, rekao bih, važe neka opša pravila ponašanja ljudi u gomilama, u masama, u pokretu, dakle, sve ono o čemu je pisao svoje francuski sociologi stav Bon, da se u masovnom ponašanju, u gomilama, pojačavaju ljudske emocije, da se snižava racionalna kontrola ponašanje i tako dalje. Dakle, fenomen koji nije osobito, osobito nov. Ali kad govorimo o suvremenom nogometnom huliganizmu, kako je to kršteno u Engleskoj, to se upravo u Engleskoj pojavilo, negdje početkom 60-ih godina ovoga stoljeća. I možda je zanimljivo spomenuti da je engleska, odnosno britanska vlada negdje u druge polovici 60-ih godina već bila zabrinuta pojavom nogometnog huliganizma i zatražila da se o tome provede odgovarajući znanstveno istraživanje. E, čemu je posebno zanimljivo da je voditelj istraživanja bio jedan psihijatar, po prezvenu Harrington, i negdje 68. godine oni su, Harrington grupa, napisali, kako se zove točno, evo, pročitaću prethodni izvještaj o nogometnom huliganizmu, gospodinu Denisu Hovelu, ministru sporta od Birminghamske istraživačke skupine. Dakle, Britansko Ministarstvo sporta je naručilo istraživanje i ponavljam zanimljivo je da, da su ga zatražili prije svega od psihijatara jer sam mislili da je riječ o ljudima psički poremećenima koji se na takav način ponašaju. Kasnije se, su se time počeli baviti u Engleskoj prije svega predležno sociolozi, zbog toga što u Engleskoj većinu nogometne publike čini radnička populacija, mlaža radnička populacija, dakle ljudi nižeg obrazovanja, nižeg socijalnog statusa i tako dalje, koje se i na nogometnim stadionama ponaša onako kako se takvi ljudi nižeg obrazovanja i nižeg socijalnog statusa se ponašu i inače u nejakim posljednim situacijama. Kada je nastala naša najpoznatijana viječka skupina? U Hrvatskoj iz se... Bed Blue Boys pojavili prema njihovom vlastitom sredovičanju nakon tragedije, nakon uh, ono, pogibije jedne skupine navijača u sukobu Engleza i Italijana u Heselu u Belgiji 1985. godine. Kratko nakon toga pojavili su se Bad Blue Boys u Zagrebu i o njima je provedeno prvo istraživanje. Ona se pohvali prvo i na prostoru tadašnje Jugoslavije. Napravili smo ga četvorica nas, dvojica sociologa, Željko Buzov i Benjamin Tarasovic i dvojica nas socijalnih psihologa Furio Radin i ja. To je izašlo kao mala knjižica pod naslov navijačko na pleme, prvo dakle istraživanje fenomena ovdašnjega. Mi smo ustanovali već tada da se naši ekstremni nogometni navijači razlikuju od britanskih u toliko što ne pripadaju nižim društvenim slojevima nego pripadaju zapravo svim društvenim slojevi odnosno da većinu tih nogometnih uligana ili kako su ih nazvali no pripadnika navijačkog plemena čine nesednjoshkolci poreklo i svih društvenih slojeva od najnižih do, do najviših. Da pače jedno kasnije istraživanje koje su napravili 90 91. ovaj pokazalo je da u strukturi dakle nogometni ekstremnih nogometnih navijača eh, nema nikakve razlike u odnosu na ostale vršnjake, njihove s obzirom na to šta se mnogiteli po zanimanju, kakve su mominske prilike obitelj i tako dalje... dio tih mamaka zapravo ne zna šta bi sa sobom, oni žele afirmaciju, žele biti primijećeni ne nalazeći druge prilike da budu primjećeni, bježe u taj oblik. Ponašanje. Ovo, kad kažem, žele biti primječeni. Vrlo često smo i čuli i vidjeli na stadionima promatrali publiku. Znate, onaj vid, kako možeš prepoznati psihologa u porno kinu. To je čovjek koji za vreme porno film promatra publiku. Tako smo mi na nogometnom stadionima za vreme promatrali publiku i vidjeli da ponekad ti dečki ekstremni avijači, sasvim neovisno onome što se zbiva na terenu, izvode nekakvu svoju predstavu. Oni žele biti... Mi su tako sredkovi da nasoli treća momčad, treća ekipa na stadionu. kraj naše priče o povijesti nogometa koji je postao sastavnim dijelom svakodnevnog života, čujmo što o kvaliteti hrvatskog nogometa danas misli Dražen Jerković. Pa mislim da je hrvatski nogomet dosta kvalitetan u, u evropskim razmjerima. Ne trebamo se zanašati da smo u vrhu, ali da smo sigurno kad se govori onda da je hrvatski nogomet, recimo, nije odličan, ali vrlo dobar. To znači misoko kvalitetan hrvatski nogomet. Povijest četvrtkom Slušujete priču o i razvoju nogometa. U sljedećoj emisiji Povijes četvrtkom vraćamo se serijalu Velikih vojskovođa. Govorićemo o Bernardu Montgomeryju. Današnju emisiju za vas su pripremili Pavlica Vajić, Danja Bogdanović i Dario Špelić. Glas bodabrala bo Melita Jambrošić. Tonski snimili Ksenija Bogdanović i Milovan Macanović. A vas na kraju pozdravlja urednica emisije Povijes četvrtkom Nataša Ricić. Ljev pozdrav i do slušanja.